Клиниката по Съдова и ендоваскуларна хирургия към Умбал Света Екатерина организира безплатни профилактични прегледи за пациенти с периферният артериални заболявания на долните крайници. Прегледите вече започнаха и ще продължат до от края на месеца до 30 август. Лекарите от клиниката ще преглеждат пациенти с а, такъв тип болки. Болка при и умора при ходене в сегнатия крайник, при покои, изтиване и изтръпване, както и нощни болки и, или рани в областта на стъпалата. С това казвам добър ден на доктор Елица Димитрова, която е съдов хирург от Умбал Света Екатерина. Здравейте, доктор Димитрова. Здравейте. Кажете ни, защо е важна тази профилактика и този своеобразен скрининг, който правите? Идеята на профилактичните прегледи е откриване на заболявания в ранен стадий, когато все още не са предизвикани видими отклонения в състоянието на пациента. В това число профилактика, превенция, за да може това заболяване да не достигне до своите крайни стадии, когато нанася вече видими щети на организма и неговото лечение е доста по -трудвенко. А какво на практика може да се случи, ако а, спектъра заболявания, свързани с а, съдовата хирургия, остане неизследван? Аби може да има много последствията. Съдовата хирургия е доста а, обхватна, а, занимава се с а, всички артерии в извени, разбира се, в областта на а, тялото, без сърцето и мозъчните артерии. клинични симптоми е доста а, богат. Идеята на тези профилактични прегледи, а, кои, които са в момента текът, а, е а, за артериалните заболявания на долните крайници, а, когато е нарушено, намалено урусяването на крайниците, и вече се появяват тези болки, а, умора на крайника при извървяване на определено разстояние, след което а, човек има нужда да спре, да почине, за да може отново да се уроси, да се кръвозакрани мускулатурата на крайника и може да извързи отново същото разстояние, което е извързявало преди това, отново след за почивка. Разбира се, крайните стадии вече се свързани с образуването на некрози, гангрени, в областта на пръстите, на предностъпието, което пак казвам, че е доста по-трудоемко като лечение. Да, и много инвалидизиращо, в крайна сметка. Това е много сериозно когато нещо. В крайна сметка, да, когато имаме успех при лечението, може да се стигне до загуба на крайни, когато вече има много напреднала формата на за заболяването, което нерядко се среща в България. Защо има ли обяснение и кои са засегнатите възрастови групи в най-голяма степен? И защо? Защото профилактиката и превенцията са, бих казала, сравнително ниско ниво в България. Българина търси помощ тогава вече, когато нещата са доста напреднали. Други въпроси, ако може да го повторите отново. А кои са засегнатите възрастови групи? По принцип, по правило, след 55 годишна възраст и е нататък, но се наблюдава вече смъкване на възраст от границата. Това не е само в България, разбира се, наблюдава това нещо и в световен масштаб. Е Основната причина за това е атеросклерозата. Uh, като причина пък за атеросклерозата са рисковите фактори. Те пушене, мъжки пол по, -по правило предимно разбира се това не изключва по никакъв начин и женския пол захарен диабет, висококръвно налягане най-често това са основните рискови фактори. Кажете малко за това как протича прегледа, който сега правите профилактично и безплатно? Ами това е профилактичен преглед, при който основното, което се прави, наблюдаване на походката на пациента при влизане в кабинета, тъй като при тези заболявания има и специфична походка. От там нататък на Мнеза, т.е. история на заболяването, снява се внимателно, разпитват се оплакванията, какви сне пациента, когато е с каква давност. Разбира се, заседните е крайникое придружаващи заголявания. От там нататък вече физикален преглед се извършва с а, изследване на периферни полосатки вече при необходимост се извършват а, допълнителни инвазивни изследвания, в това число доплер или фотография. Сега, когато се установят а, съдови проблеми, какво следва? А, какво е лечението? Има ли терапия, която може да предотврати оперативна намеса? Терапия има и разбира се след това има нужда от регулярни профилактични, регулярни прегледи, които да се извършват за проследяване на състоянието. На първо място и е изключване на рисковите фактори или тяхното минимализиране в това число, задължително спиране на тичонопушенето, се препоръчва. Разбира се в България много малко хора го спазват това нещо докато нещата вече не стават изключително сериозни и тогава вече десито, виждаме пациенти, които отказват от непушенето, терапия, а, а, през остапени, която да приемат и а, упражнения, които могат да се извършват, а, за да се а, увеличи образуването на допълнителни съдове на крайника, които да а, извършват Функцията на байпас, т.е. организма има способността сам да образува допълнителни съдове, които да заобиколят деплошното и да захранят крайника, който страда от липсата на уросяване. Аз видях, че средно в клиниката годишно се извършват над 1300 операции, 70% от които са на артериални съдове. Добри ли са условията за лекари и пациенти на съдовата хирургия? Условията са а, добри а, в, в, по отношение на апаратурата, с която разполагаме. Имаме а, модерна апаратура, която ни дава възможност а, да а, работим минимално инвазивно, разбира се, оперативно, както и хибридно, което може би е. А, и така дава доста голяма съобхватност на дейността, която можем да извършваме. Разбира се, представяме да абсолютно достатъчно модерна апаратура, която да ни помогне в поставянето на прециз да и точна диагностика, с което да изберем своя индивидуален подход за всеки пациент, на който се издържим. Сега обаче казвате апаратурата е на ниво. Има ли обаче интерес към тази специалност, така че да не се окаже, че скоро ще останем без специалисти по съдова хирургия? Интерес има. Както започнах в началото, съдова хирургия е една доста голяма специалност, тъй като пак казвам, че се занимават съдовете в областта на Ръце, шия, корен, долни крайници, всичките тези басейни се обслужват така, нарека, от съдовата хирургия, така че патология има много. А, и смятам, че биноклот да има загуба на интерес към тази че няма да има загуба на интерес. А, имат ли достатъчна мотивация младите лекари да се насочват към тази специалност, защото знаем, че има а, своеобразна иерархия на по-скъпи -по специалности, които осигуряват и по-добро заплащане за съответните лекари специалисти от други, къде попада съдовата хирургия и защо има ли основания да се говори за подценяване на тази област или подценяването е само в очите на пациентите, които са склонни да занемаряват съдовите заболявания? Пациентите занемаряват своите съдови заболявания. Заплащането, особено за специализантите, които започват първа своя път в съдовата хирургия, съобразно на товареността, тъй като в нашата клиника се работи 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата. Но бих казала, че е поценено. както не само за специализъм, и разбира се за целия персонал, тъй като ние не сме единствената болница на територията на България, която страда от липсата на а, сестри и а, санитари, като всеки един човек, работещ в а, това отделение, дава своя изключителен принос за отделението и бедните един от тези Хора от персонала ни няма как да извършваме своята дейност в това число да се грижиме за пациентите и да помагаме за тяхното здраве. Така че смятаме, че тук по-скоро има а, недостатък. Ясно, недостатъка на заето. От познатия недостатък на здравната ни система. Аз ви благодаря, доктор Елица Димитрова, съдов хирург, желаящите да се прегледат по време на тази кампания в Умбал Света Екатерина. Могат да го направят всеки ден от 10 до 12 часа, след предварително записване на съответни телефони, които ще видите и на нашия сайт.